Allah Allah Allah Por e ka me cik për vetë vetë dhe, dhe për ju edhe për shdo mëslimon A dhe shdo njeri Dhe të tjene po vetës për të spytje në njeri O, oh, felan, me fol vetë vetës Ka herdhe Kësht kriaj Kësht kriaj Dhe në përmjët saj një kriusin të ndë Një fëzotin të ndë Ka herdhe Kësht kriaj Dhe pësë të kriaj A ka nëvojë Allahu për neve Ka nevoj Zoti për krije sa, o më rzitë Allahot të najtë vetën, pa njerëz, e ka desh me pa as njerëz, ha shas njerëz, Zoti më së dhashtë. Ka nevoj njerëzit me ndih mundi, që ka Allahot, Zoti më së dhashtë. Pra pësëm krije i mu Zoti, veç më lodhë në këtë dynja më mundu, e më botë të lashe më, më, më, më, më maltretu, kur këtë dynja njerë e rahatë së mbahët, Ata të cilet e refuzojnë e për buzin fjale në Allahot, e hudhin ma shpine. Për ta pëthet Allahot në këtë dynja, për në heret nuk diskutohet, po në këtë dynja ka mba me jetu ata një jetë ngushtë, presjënë të mranë shumë pësicik dhe shpirëtërorë. Po ligjet Allahut nuk janë si ligjet tona. Pse? Sepse ne njerëzit tek në diunja ka pesh. Edhe Allahu diunja nuk ka pesh. S'ka kimet diunja, më thjesht më thon. S'ka vlef diunja. Për pra atë arsye pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thon, "Wallahi me pas pas që diunja ka kimet, ka pesh, ka vlef te Zoti." Nuk do të kishtë dhanë asë një të qafiri, asë një të pine uj, një gërqam uj. Pra të rësiju dhe të përnu shumë për kitë dinju, musliman. Me falendrua Allahun shumë, me falë gjymonë, muslimane. Me së me ikë gjymaja me vlasni, me hodjë, me meqë, me dashamirë, me falë namazin, me së me harrua heretinë dhe kuptu qëllim se ka arë në kjoj dynja por natër është atë dynja veç ka arë është por nuk për te vënimet i madhe vënimet i madhe i Allah, që ka dënë ti në gjenet, në gjenet ka ku herët është edhe ta shkohet njerën në gjenet Hallë i muslimonit që më falë pesë Hallë i muslimonit i cili nuk i falë pesë kohë na mazditje është ma keq se sa katastrofë. Ma keq këtë dynja, aj ayn, nuk ka që ka bënë. Asë mund të bajkurë gjë. Ma zi, ma keq, ma gjunah, ma mkat, se sa me la namazin e nuk yes, ka që ka bënë. Ja, nuk ka që ka bënë. Qëka dole të bënë këtë dynja, maran të Allahu nuk ka, se sa me la namazin, më bjaq të shirkit, në të të të rështë. Në të rështë. Se pëse së ka gjëna, matë malë. Masa të mëhoi Allahun. S'ka zonë tjetër më të masë se më lë namazin. Prak të pëtë këtë e povënë qëta thotë Eselamu Aleikum wëdë që nderuarë Si tonë ju për atë hajgjalar që tonë për disa vlezer që pasëoj në Kuranën dhe sunetin hakun Se janë sektive habije Dha a duhet me u litë në namasë në basë këtë imamë Aështë të për bazë nuk, nuk nuk në regole e ponështë Që që atë akumë zanëve nabij pe qëfarëve Për, po, qafirat e kanë bëhë këtë shpifje E të të kanë marë dhe mëslimënë pë Në thonë njerëzëve, se e një sektë vehabi është gabim të talë. Edhe ajë vetë nëse thëtë jenë vehabi, ajë mas pa nuk ditë që kanë vehabit, edhe se ka në këka qartë atë punë. Unë e më shkollu që atë ku ka linda i. Edhe unë e kur gjithë për tësë mëso vazdita që a fështë e punë korë 15 vjetë. E ku për dingë të prejktuhit? Po njerë i këta e banë prej mëzdijes, vete për vetë, ose e dikush kërë dëmë janë gjithë, Për ekstrem, shëndrën e e punë, nuk shëndrën, njerëzët dojnë më këthijë në bazë në sens dinit Allahu që kjena bër shtetar më këthijë, me ka piktujt në jena katrë me të shekuj mas pegamerë dhe sahabe, Hup, në këthihëm atje, kultura jonë ndryshëm për kultureve tjera, kultura jonë në slamë e gjithmonë sa më këthijë ma motë atje, jema i shnosh, se këthesh më bazë, Atë <gjë> jo. pra të thitë, sa më vonë më kthi e më brapambetur. Atëknia nëslamio. Teknia nëslam sa më haret më kthi. E ki punë më mirë. Për atë arsye ne mundohem edhe edhe çysh ka humbur pejgamberi, e ti çysh ka pi pejgamberi alayhiselatu selam, e shoqëtia e një çysh kanë flajtur, çysh kanë ajtë, çysh janë martuë, çysh janë fejuë, çysh janë përçafuë, çysh janë shoqëruar, çysh kanë bëra takrit më shumë edhe na. Komplet kulturën e tyne më marr dhe jena më krenar. فل الله عز وجل في رحمة زوت كتكوه قال في زوت الرحمة ذا مسلمان بقانتان برشعفو سنية نشوم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونوض بالله من شرورا في سنا وسيئات عمالنا من يهده له فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك ونعم الابدك ورسولك محمد كما صليت وباركت ونعم تعابدك ورسولك ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والافافه والاغنى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انك تجعل الحزن اذا شئت سهلا وبا فرنم الله ما ضره باركه وتعالى Kriusin tonë dhe të gjithësisë E falendrëjmë Zotin Parëve dhe të mërambe Zotin e qillit dhe të tokes E falendrëjmë të madhe në Allah Azzawaj Për një mjetët e mëdha dhe të shumëta me të cilat në kanderuar neve Allah Azzawaj E falendrëjmë Allahun në veçan ti për këtë islam për këtë një mëtë dhe dhënti të madhe me të cilin Allah Azzawaj në kanderuar i cilë është një metë, dhëntia më e madhe për të gjitha një metëve, dhe vëllahi nuk ka një metë më të madhe se së kjo e islam. Elhamdila pre Allahu të zëvë gjëllë. Pasta i zëti ju në donë që një gjithë mund të falindrojmë Allahun të bare këva të ala, të falindrojmë ate për të mirën që nëjë ka dhanë, të falindrojmë ate për begatitë të më dhamët e cilat në kanë dëruar neve Allahun ne ka dishëm semira me madhësht islam dhe ne jemi më të kënaqur për të gjitha nimetat që ka dhënë Allahu me këtë islam. Ani pse për çdo nimet, për çdo gjë falenderojmë Allahun, por në veçanti për këtë islam. Elhamdullahi pe Allahu. Dhe Allahu xhuxhel, çka thonë në Kur'an, wa idh ta'dha rabbukum la in shakartum la aziidannakum wa la in kafartum in azabi lashadid. Allahu kapru urdh. Që ju juna se falendroni Allahun, ku më jashtuar ju Allahu nimet të mira. Por nëse mohoni Allahun, nuk e falendroni Allahun, dini se dënimi i Allahut është i rënd. Ne falenderojmë Allahun ne këti dhe nëpërmjet këtij falënderimi edhe shpresojmë, pretendojmë, më nairojt Allahu këto të, të mira dhe më nai shtojë edhe më shumë të mira te vet Allahu te barekau teala. Çka thon pejgamberi alayhi salatu vesselam hadith nan theater. Khairu duaa Elhamdulillah Afdhëllë doa Elhamdulillah Vafdhëllë dhikër La Ilahe illa Allah Doaja më emirë që ka mund të bëjë Muslimani është Elhamdulillah Elhamdulillah Për atërsyën e me Elhamdulillah E kalujmë ditë dhe kalujmë jetën krejtë Nduke falendruar Allahun e madhrumë Për të mirë atë për të silat në këdhë Në Allahus zhë u gjëtë Iemi falendruus zhë të ton Iemi falendruus Allahut ton I cili në ndërëj Dha na boni musliman. Dha na boni me dashki din. Dha më interesu për kët din dhe më jetu me kët din. Na boni me një veten se jeni rob Të nderuar të Allahut, krijesa të Allahut. Dha sa mirë është njeriu me një veten e vet. Sepse të nderuar Allahu, njeriu në kët dynja. Pas që ka ardhur Gëtë vete nuk e ka pru E asë pëdën janë vetë nuk e ka zgjith Si planet E asë lojnë njërzimit të kresa vë të latë nuk e ka zgjith A me qenë njërija më s'me qenë Edhe gjenin nuk e ka zgjith Edhe venden edhe kohen Edhe prinden edhe gjuhen Edhe familjen edhe shëqerin nuk i ka zgjith Ka dhe kushun bo që i ka zgjith këtu Apo e janë imponuar atina Më dhunë Për e vetë zotë i heqë, sa për të në me qenë qitë kohë, anë kohë në pegamerit. Me në kam për të neve, ta në ne kishëm pas dëshirë me jetu në kohë në pegamerit. Për shkak me pa pegamerit, alehi selatu a selam, për shkak me përqafu atë dhe synetin i tina dhe me pa korani ka zbret i gjall, i gjall, i fresk, ka vjen, ka zbret, për dit, është dëjavë, është dëmujë. Mi pa mërkullit e pejgamerit a lehi salam njërën pas tjetra Me qindra, qindra, qindra mërkullit Thuhet përmi njëmi mërkullit Pejgamerit a lehi salatu vës salam Janë tja ka qua Allahu Dëshmi dhe argumente dhe fakte Për ymetin, për njëzimin krejt E nuk jenë njëjt Ata të cilët e kanë pa pejgamerit Dhe kanë përjetua të mërkullit më dha Me ata të cilët jetojnë me sheku i ma vën Nuk jenë njëjt Ata kanë pasë fatë ma shumë Pa dhe ata nuk e kanë zgjith kohën dhe vendin kur me jetu Edhe ata Allahu i kanë zgjith Në përqat kohë Përspëroven e kanë pasë ma të rande se, Sepse Ata njëherë kanë qenë krej tjirë E pas taj ka ardhë islami Edhe ata që kanë prënujen bo krej tjirë Pa ta që kanë prënujen bo dhe më të këqij Se sa që kanë qenë E Allahu e lem qështë do të kishëm qenë i me qenë atë kohë Ato këto çm temperaturë të cilat e përçafojnë pejgamberin, përçafojnë Kur'anin, apo për atyrat të cilat e kundërshtojnë Kur'anin, kundërshtojnë pejgamberin Alselatu Oselam. Si dë të shoft. Pra më na kon pydi diçka thjesht. Kisha pas se kur kisha pas se më lind në këtë dynjë, kisha pas se më lind ku te pejgamberit. Me, me marr pjesë lufthra, me marr pjesë ngaldhnim, përçafim, tremthem të, të lartësin, të dinit Allahut azza wajal. Mëna për mëna Allahu Kur'an më fituat gjenetën e nalt. Po as nuk e ka pyetur Allahu, dhe as nuk pyet. Por dashka desht Allahu jemi kët kohë ne, dhe të tjerë që vijnë më së neve më vën. Ata që kanë qenë para neve janë para neve, dhe kështu më rad vazhdon dënjaja deri në Kiamet. Po do më thon me këtë. Së zgjdhëri i cili ka lind dhe nuk e ka pyetur Allahu ku po do në lind, edhe çka po zgjedh. Rani është me mend kry. Me mend kry i vetë dëshum sa ta që a nuk jenë dëvedishëm dhe jenë trend ata kanë tretman tjetër kanë tretman tjetër në shëriat ka lemi për ta nuk përna, nuk shkru në lapë si për ta pa ta që kanë menë e jenë dëvedishëm e kanë sy dhe shofin e kanë veshë dhe në dëgjojnë edhe kanë menë dhe me to legjikojnë në gjithë dë njeri i tilë në këtë dy njadët me bo pykjeve dë vetës pëse e rëdhano? ka e rëdhano? dhe qka dhe të bëhat me mu? Kutë dhe të shkaj? është me rëndësi për më njohët vetë vetën e vetë e më njohët rrethin dhe më njohët kryusin para pak ditë është ndoshta dydit për hapë një facit internetit edhe është një gazetë e një ofë të në arabe atje po lezej, e pa thëtë ka qeni gjela lëdi në rumë më jëmë për të kam një mëti, se si është dukë afirmuar në botën përëndimore. A i dikun ka linë vitën 1567 dhe ka vdekti vitën 1767 dhe me thonë që ka la blak vjetë. Edhe përse e pa pak pa historis tina. Ka qen Sufi Ramd, ekstrem. A marr me filozofi dhe me sufizum. Nëse atka qenë një uhër fjalë atina, unë nuk e di ka ka marrë dorë dhe nuk e di ku do të shkoj. Kjo është kundërshtema parimet e Islamit. Por o no almë me mendu kinse me filozofinë vet. Se ka ka marrdhur, por nuk e di ka erdhë dhe nuk e di ku do të shkoj çka do të bëhet me mua. Ai nëse mendon se nuk e di ka do të shkoj anjë në tanxhenam o shtral, sasia nuk e di. Por nëse mendon në parajsë se di çka bëhet me njerëzit çka bëhet çka bë Zoti, o problemi është pun. Si do të çoft ke pyetje, mos e kanë përcekt për këtë por e ka me cikë për vetë vetë dhe për ju dhe për shdo muslimon, dhe shdo njeri, dhe të tjene po vetës pyqe në njeri, o, felan, me full vetë vetës, ka herdhe, kështë kryaj, kështë kryaj, dhe në përmjët sajnë një kryusin tëndë, një fëzotin tëndë, ka herdhe, kështë kryaj, dhe pse të kryaj, a ka nëvojë Allahu për neve, ka nevoj zoti për kërjesa, o më rzitë Allahot të najtë vetën, pa njerëz, e ka dëshme pa njerëz, ha shas njerëzotit më së dhashtë. Ka nevoj njerëzit më ndih mundi, që ka Allahot, zoti më së dhashtë. Pra pësëm kërjej mu zoti, veç më ljodhë në këtë dynja më mundu, e më botë të lashë më, më, më, më, më maltretu, kur këtë dynja njerë e rrhatë së në bahët, Asnjë prineve më nis të tonë varan derën fund. A do dela xhamisë, do desh fund dunjasha. Në jetë që një njerëz në një dunië e cili është pa probleme, hajde ftym. Një njerëz në duniat në jetë. Musliman ve jo musliman, besimtar dha çfarë, të mirë dha të qej. Fukarallë po shtetarë. Kan dish dunjat me rë. Ka njëri pa probleme në këtë dunië. Ka njeri iknaqër krejt njër absolute këtë dënja nuk ka. E pëse më rëzët kështo? A ka sekret kjo pun? Pëse? Hajtë unësë jemi iknaqërën, po të, pa e tjetëri, pa e tjetëri. A tonë përdof ka më ljodhë? Tonë përdof ka më smun nga njëherë, më më më rëzit nga njëherë, më në rëzun nga njëherë, më më më brëngos nga njëherë, e tjera e tjera problemet të dënja që nuk kanë Por kjo është një adresë e qartë, më shkruan atë më vonë. Para të që ka sy dhe shef, se oj juniors, në këtë dynja mos shpresasoni se keni mëshiu një kënaqsi absolute. Kuptoni se kënaqsi absolute? Domethënë kënaqsin kulminacion ku s'ka më sa një monëntë lodhja, spërzia, brengjesa, ta prishë kono s'lodhësh ash qas. S'ka. Do po skotiç ka, ka tillë këtë dynja. Ja. Nuk ka diçka tillë. Dhe me rëpunën më të mire në që ka e bëndë, që të ka në më shumë të, në të kaluë dhe ka mundë E kretë në kushtë nërmali, e dhlemu në kushtë e jo nërmali Kura Allah që në smundi, që në varëfërije, që në skame, që në problemi të dënjas të një pas një shme Pra këtë dënja koka interesantë Zbohet me pas kënësia absolute, fundë Për ata, një ditë i hënushëm, dhe të rëjtë i këzushëm, një ditë i pëshushëm, dhe të rëjtë i lodhër, një ditë i di po spënuar, dhe të rëjtë i patë po i spënuar, haj, që ashtu, kalën këtë dënja, her i smute, her është në shëher me gale, her pa gale, her ashtu, edhe kalën, por mënyrë maksimale, mënyrë absolute nuk mundë dhe shme shpëtu prej të lashe për i brejnë nga të mërzive dë Dhe qëka t'il ka vetë të më gjenet. Për Allah është, në përve të saj, përdojme nga të rgunjive qartë, ojo njerëzë. Sikur se përdojme nga thanë, dhe zëten, ajo është edhe mesaj. Se nuk kini arë këtë dynja, veç mëknatë që me hungarë e me pi, sepse dhe nëse me ndoni dhe qëka t'il, nuk kini me mund me arritë. Dhe nëse me ndëndi që t'ilë nuk i me mund me arritë Bolë më nuhë është avropian që jemi në që tësët Mi përëcu vetë të në në knacitë të dynjasë Apo? Të në në knacitë të dynjasë Mërë është dhe në posë kur, kur far lidhje, kur far ngarkese Asë me nana, asë me baba, asë me burra, asë me grua, asë me... Më kërkon kejtë me posë drejta absolute, se cili për vete në vetë Dhe më janë të drejta të maksimum veta, tjali të me qërri bon. pëshëtë e me hungar me qërje përshet e tjera e tjera por me gjithate nuk munden për atërësye i shefësen në mbërëndësineve, në shpirtin e vetë jënë ziftë, thujnë në rapë të përdo një shpiri ziftë dhe të ne përdorëm dhe me thohë katërën i zi prani dhe maket se na miliona herë anëse në me shatin dore me pun dore nga pakër, nga përgjamijet, që gjetë shumë, që me falem sabahun e fëtëftën zetë, rrimë, agjërojmë pahangër, tonë ditën që aty nësja rokë trunë, se njeri ju ka mëndësi me dëshirë të pasë të mirë atë zotët bëllë mënajt pahangër, trunë i ty nësja rokë, sja kapatohen. Dhe ta nëmërujë neve, se ne përëdynëojme vetë vetën tonë. Por kështë nëmbërë ndësin shpirtin tonë, amat këna qërë jemi ne apo janë ata të silet në sy, ku të kështë në për televizion e dhe në për vërëklamat dryshme, ta mërmendje se më të lumë përse ta në dënjot në ka. Po kështëri a shpirtin e tyre, edhe në alë dhe besedon me ta, dhe kështëri a fondin e tyre që shëvjen e shef, se përfëndan një numër i madhe tyre në varje, në vetë vrasje. Përfëndan një numër i madhe tyre në për atjena për shtepijat, ku jesim për mënke të ranohen, që m dhe për fundën nëmëri madhë tjyre në përsmund jetë më dho që afqenë Allahu Azhë o Gjënë dhe sane, sane dhe gjëra, gjëra tjera, plëtu. سبس <تصفيق> الثيش الله كثان ومن سورة طه ومن آرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة عاما قال ربي لم حشرتني عاما وقد كنت بصيرا قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أتات سلة الرفوزين بربوز في عالنا الله أهوذ المشبينة Për ta pëthetë Allahu në këtë dynja, për në heret nuk diskutohet, po në këtë dynja kam ba me jetu ata një jetë ngushtë, presjënë të mërën shumë psichik dhe shpirtëror. Ah. Dhe këshyre ta që të fjallë të Allahot që i shdellë realës në shekullë në nëzët e një, ku ata i kanë dhonë maksimum të drejtë vetës edhe kanë punuar maksimun për me qenë të knacion kulminacijam, po mbash që të kohë i gjionë mas nguqë të qetojnë në në shpirtë fjallë Allahut haqë këta Allahut ka thonë mëti ajë që le rëfëzan fjallën e Allahut fejnë në Allahot, lehu me ishë të mbën në ka ajë ka një jetë ngusht në shpirtë ajë së shti qetë ajë nuk ështi qetë së shtë qëtë. Ose, këmë në ja quë Allah në në smundit qëqërit që edhe krejt atë të, të mirët që i ka la ilah e ilallah. Të mirë, të mirë, të mirë, së të dush, beshë në smundit qërë që në Allahu, asë mesin nuk më nishe. Letë plasë të lakmum, këto së gëzëm vishti i më rëndë. Që që i bëzotë që? Në këtë dë nja që i bënë Allah, që i bënë Allah, që i bënë. Po pra, që dhe ka kuptu vetë vetën dhe pëse ka arën këtë bërë. Dhe ka kuptu se njeri në këtë dënja në njërë absolute së mundet më të qeni kënaqë. Vëllaj së mundet ndash ha, ndash për, ndash flajnë, ndash përnë, ndash për shë, që ka të dush bënu, pa u ljohë, pa u mërzitë, pa u pasë pa, pa, pa qërgullime ka një herë, jësë disponim, zbohat, zbohat, zbohat e punë, zbohat pun. I martun, i pamartun, en pun, en pezion, e punë, zbohat e punë, i martunë, i pa martunë, e në punë, e në pezionë, e punë, e pa punë, tjetë që shtjetë njëri ju, i pasër i varëfor, zbohat në ryshe jeta, vetëm e zbatica, dhe batica me ljohë dhe më mëndime, E muslimani pra këpëtën cilimin e vetë pësekarë në këtë dynja. Kërë këpëtën cilimin e vetë pësekarë në këtë dynja, atë të herekësyrë vetën dhe jepë një adres, një mesaj vete, se o të njeri, të je vetë njeri. Dhe nuk je me latëja Allah hundi, për nuk je dhe hevan, kështë bjenë me të pëshu shkelëm, e me lujtë me ty, her me të lidhë, her me të zgidhë, të je njeri. Me dhejë, me dhejëtë vendin vetë dhe me pënu pas taj, për që të rrallë që të ka dhona Allah të ty në këtë dënja, sa Allah të ka dhona rrallë të madhë, rrallë të madhë ka dhona Allah, të ka bonieri, krejt, këtë dënja, këtë tokë, për ty e ka falë, dhe krejt e shërbimin të në të në të shërben, krejt, për atërsi Allah zhë u gjithët, hua le dhijja, hua le dhijja, le le kumul arda dhe lullen, femshu fi menak i biha, v per ju e ka krijuar tokën dhe ka bëhet nënçmuar. Ha do të thotë kët nënçmuar. Të nënçmuar të nënshtruar, ofali të nënçmuar, po të nënshtruar. Nënshtrohet toka, atët tharën nuk ka çare pa bi. Ska çare pa bi. E po nën ska çare pa dhëm, dhe të mira që ka mbjell Allahu në tokë, ska çare pa dal dhe me hyen shërbimton. Sikur se kjo, sikur se kjo, sikur se kjo, sikur se kjo, sikur se kjo, kërkë të kanë dal pe tokës. Fëm shu fi menak i biha, esna për rrugë, esna për tokë, esni vë këllumë me rëzke dhe hanë i prej sajna. Dhe hanë i dhe shfrëzënë të token, shfrëzënë në këfjallë të token është me krunë me kalama që me bereqet, po shfrëzënë të mira të Allah që ka dhazë zotë në tokë juve. Shfrëzënë i këtu të mira, për të mire në juve dhe të njërzimit, por në fund për të Allah, më fund të jetë të duaj lejhin në shurë dhe të ik Çka ka të bëj këta sfundja e jetës? Ata i kënë morin gjallë, kënë mbashku ndër, në realitet kënë morin gjallë, kënë të bëu para Zotit. Çka ka të bëj ajo me këtë se hanë dhe pinë dhe shërzonë mira, të mirat Allahut në tokë, se toka krijuar për juve dhe s'ka çare pa të ngut toka. Nuk ka çare, musliman vejë jo musliman. Ja me kuptuar se të sadaçi po nej këtë dhunja, me sfundjes atje, të Allah që më dal. E ma sfundnit Allah që më dali kimi të bëu ha halal. Dhe po na mëmen. Me dhe jo pa men. Dhe dijesin ky dënyat më tu me men, në punum me men, me men me punë. Kë ajet Kur'anor merr si të sa argument masina të kë ajet Kur'anor merr të sa si argument për juve dhe për të tjerët të cilët kanë dona për dynjanë, për gërbët. A kanë halal as kanë. Kë ajeti Kur'anor pa thotë ka shtë Zotit për juve ka krijuar Allahu. Hasni ju punën, çfarë janë të mira të Allahit në tokë. Edhe kë kanë në tokë Allahut. Kur më mi shruzohet mira të Allahut këtë vend, tek posarësk, ata do të ngashko të tjerat në fund të dunjas, të tërë vend dhe këtë botën këtu më radh. Hallalla kanë njerëz më shku. Por kanë njerëz më shku hallall kur ekhyrin funden e jetet atje. Wa leihi nushur te Allah keni më tubuk, ni më ringjall, ni më bashku. Ha. Pra kuç ke Zotin mos mendesë ke lanë të spija. Se nuk asht Allah sigurt se të mushrikt. Hașa. Mushrikt pagan konë pejgamberit aleyh selam më, më herët. I kam pa zotrat prej drojve, prej hurmeve, prej gurve, të gëdhendun, qatë që qat çmetë njërit. Edhe herë mërë zotin me veti me qënu për shdo rast, po për në devet, e lidhë në devet edhe mërë më veti. I vua gëlaj, e mërë më veti zotin, po po herë lëmë të shpija. Edhe shkani thët, që qa, onë e për marrullë për shkaj, e të mësë të mërë zetë, në këthihëna, në zvanohëna që e besimi tëjnë e me tëjnë që shto kanë bo ata bile dhe ma shumë se kach e kanë marë nga njëherë me veti për kanë marë pi hurme se kanë pasë zotër e pi hurme pasë, se me brumë që e banë se dardalets dhe kur e munduë e thët njani pi tëjnë kur e munduë e thët e merëshë hëngësha kur e shanë zër ju lëtsha ju lëtsha po kur umë rëke unë të të, të shumë ka për marehe se që e këtë për para a ki hurme në për dërë unë E hamshadoran te hamshasynin, te hamshaveshin edhe kështu me radh, po pra. Çe matet tynë. Të tjerë ndanë rrelë Zotim rranan Mekën, shtëpia te vetë për Medinën ku kanë qenë, ata shkojnë vetë. Edhe kur kthehen drejt Zotit, je të qroja 300. Te Zoti atë më ka thënë që ne erdha. Faleminderit që më rrugë udhës, erdhash në shemir. Shumë faleminderit. I bjencisës de pak në herë, edhe shkon te qroja 8000. Dinë Allahu të sh... dinë Zoti, të Allahu është me neve. Një numër i madhë për lëzërëve tonë, djemëve tonë, biave tona. Unë e ka njëherë më ndojë që ështëto, Allahë le mishalla së këmirë. Vlasë për Shqiptarëtë tonë. Kur të vim për të tokëve Shqiptarë atjen këtë vendë dhe të marrën dhe rrugën e gërbetit, të që që uajmë në jë atje, të mënë sigur se më shriktë me lanë zotën atjen kësovë e këhë thua se në ka zëtë. Lë haula vë lë këvët Pa pjesën e fundit a jete te volei në shurrë, dhe te Allah't ne mori ngjallti me bashkukunim utubu, nuk e kanë parasysh. Por kanë pjesën tjetër se shkoda hapet mirë aftallat ku do të shoft. Por në Evropë nuk ka nevojë me të qenë musliman, bën edhe më së më të qenë musliman. Sepse jeto je tu të johu muslimant. Ti ai shejtani çka ka një pejgamber të gjallë që, që të anale. Halen çatat mallkuar. Çatmetohet të, të përdoren edhe sot. Dhe nuk e çudi pse njerëzit natë kanë kë të pejgamber kanë adhuruar Bustet, idolet, kapitartë Pa edhe sët Se mund të të kusht njeri uka qeni pa vet dishëm në të ko E mire sët njeri në kitë ko Japonia shtë Ko është Japonia, ko është bota, ko është Evropa Përmina dhe të përcinje qasë njerëse qa dhorojnë i dhujtë idolet Dhe lindja e largët pjesat dërmu se tjyre në qashto Prej, prej, prej, ndije për pjetën ato në rënë, kakine, dhejrë njapan Qasë njerëse që qa kanë q Nejse, atajnë që farë E gjojnë atohen Pro këthemi të këne muslimënt Pro muslimoni Ka për obligim Me këta sy që ka dhonë Allahu dhe she Dhe me këta vesh Dhe që njënë me ta Dhe me këtu men që le gjikën me tu Më nëllë me kujtu se ka i rdhane Këtu ishtë më të bëllaf Për pyjtë kështë Ka i rdha Dhe pse ka mardhur Dhe qka dhe të bëhat me mu Po shumë rëndësish të këtë pyetje e bëm muslimanëve vetë. Çdo njeri që ka mend, po mat me ç'nodesh e ka muslimani. Wallahi ka muslimani. Se muslimani është hakin. Muslimani ka nur edhe dritë që ka në zemër me të shëgjërat, të cilët shë nuk i shohin të tjerët. Me kit nur edhe dritë që Allah e ka mbjellë në zemër, të tjerët nuk i e shohin. E muslimani i shef. Pra tarsi është më i matshmi. Muslimani. Si ka njëri i matshme të ajë që din dy e dy savojn katra. Ja, po jume që më shtaj që e njefet vetën e vetë E vetë vetën e vetësën e nje një njëri për e njefë Allahon I se ti ka kryua dhe ka prunë këtë dunja Pëse në prunë edhe Allah në këtë dunja? Prave që më lëllë, shanë pak me herët i më mundu Dhe thjeshtë mund të apë i pyte ndikush Pre juve që kënë nejtë më shumë gërbet, të redhët vjetë Nashtë të ka thonë Allah i bëni pëzët jetë gërbet Nesë Allah vë hasga të jetën isha Allah Onë e me tëmi së këna që kurë e ngërbet gjithë në vujtje asë me gru, asë me thmi asë me vatan, asë me shëqiri pra asë me dunja, asë me pare, bëllja sëpë që të i mërshëhan që të i mërshëhan bilin pas halë tjera i hargjan e ja atërë zotje e mëne qëka bona për 70 djetë këtë dunja qëka bona për 6 djetë për 80 djetë qëka bona në shkëreti këtë dunja qëka bona për pas maltretim, e vujtje, e mundim, e torturim, e të tjera. Qa bona? Qa bona? Po nëse këtë dit e ke njohet betin që jera për zotit. Alhamdulillah. E ke djetë si e kulli Allahut. Dhe je përgjets, për qëtë përgjetsif të ka besuar Allah hësë zogën në qëtë planet. Për më njohet zotin tëndë. Dhe më madhru zotin tëndë dhe me që fjallën e Zotit të ndën vend. E për që ke hëmër, e ke pi, e për që e ljohën nga pak, ato i ke bo për dënja, sepse ligja Allahot është këtë dënja me hëmërë e me pi, është ligja Allahot. Në dhe është sevapë, jë tonë këni sevapë të madhë, me hemërë të Zotit, nëse nuk këni që atë grupën e pardë, dhe inëshallah seni për ty nuk, nuk dëshëj. Ajë cili delë për mëshqy Për më smelan me, me hjek familja Ajo është t'i sebil i lah është se la? t'i sebil i lah është në rukë t'Allahu t'aj person Që është në fani vla pram Në zëtë rëbatit në pritë të shpia E t'y është nëj me mënu me blekjerën Kër ardhen fillë i mater është t'i sebil i lah Me hëmër p'i durve tua muslimant Me hëmër p'i durve tua familia jote Ajo është gjihadëm Ajo është të va p'i malë të Allahu Së ty të ka shpru se vap i madhe të zoti gjeleshanu. Pra dhe të me thonë, lëhamdullilah, që ma ka mundësua Allahu dhe primejë me haonëre me pije 23, 23, 30 vjetë. Po dëndë, të me ndësi punë i vëgëllë, ishte aje të zoti. Aje punë i madhe shumë, dhe për të shperblejë shumë. Yeah. Për të shperblejë shumë të Allahu. Pra ndërë mbetet kja në dënjës. E nëndërën tjetërë, dinin e Allahut mës me harru me babaşk dinen me dynja Allahu jo vetë dinen na ka dhënë. Po thënë ne vetë na ka dhënë elhamdülillah. Kini na herë që ka dejtë dikush pe neve unë atje. Ashi nuk dejtë unë. Nuk ka kush, kush njerëz në pas me tu me hangër pi gjithmonë njëjt. Dhe teton njëjt. Nuk është kost. Elhamdülillah na ka dhënë Allahu ne vetë. S'ka bën manku elhamdülillah për Allahut. Na ka dhënë Allahu më shumë se sa qi meritojmë. Na kaqon Allahu te tanat elhamdullillah. Po ka qan Zoti edhe juve te tanat. Do ka qan muslimanëve. Elhamdullillah për Allah. Dhe kur ma pak e diko më shumë, natyrisht em bas veprave dha ameleve të tyre që kanë bërë dhe i bojnë. Po ne na intereson të spudera më shumë më larga ti te te te bota islamet të tjera, s'është me cilën vetë ajo. Allahu azza wa jall wa kaqan këtë dynja. Allahu këtë dynjë vllaznit jap muslimanët dhe ju muslimanët. Ta shërë këtu njërija bë një pytjeve dë vetës. Më dhe Zotit dëjan, për më dojka Allahu, ka pëjtu Allahu me mua shtikna që nuk që më ka dhëtë dëjan, apo kër jabë dikujnë a Zotit dëjan, me lakmuna se ka dhënë atinë Allahu dëjan, dhe me thana i për e dënë Zotit ata, një ja, nuk a kështja, jë, ja, jë, ja, jë. Ja. Asë njëherë. Përgamirë a.s. Njëher. Përgamir as ka thonë, Allahu jabë dëjan, atinat që e dënë, Në kanë se dënë Allahu, qafirin se dënë. Ate që dënë dhe atë që nuk e dënë jepë dëjanë, bëra barë. Jepë si mbas punë, si mbas mundë dhe që e bënë. Pra të rësia shëftat që farë, këtë këtë evropë që ka vanë Allahu dëjanë. Sëpse, Allahu ka garantuë se dëjanë jepë ati që dënë, dhe ati që nuk e dënë, pëthotë pegamire a lejë salatu e selam. Në vërsa dinin, pëthotë nuk jepë vetë të matina që e dënë. Por kur ta ka dha dinin Allahu. Apo kur të shohni mvlla që është tfatari i fort, ja ka dhënë Allahu dinën, thoi lëmja i përvetin, për vet, inshallah për aty në që Allah ka dashur. Se ka dhënë Allahu dinën, ndërsa më s'i lakmë kur e ka dhënë Allahu dy janë, më thon se Allahu e ka dashur dy, që ja ka dhënë dy janë. Jo jo jo jo. Ligjet e Allahut ndryshojnë pe ligjet tona. Ja, ti më mujtat i ti që nuk e don nuk ja pasioni që ata çka ja merr. Se nuk e don. Ata që asë e dënë, me mujt e latë pasu një që ka er. e ka ja merë E ta një a jepë këti që e dënë Kë është legjinjerit Të Allah ndryshojnë ligjet Pëse ndryshojnë ligjet Sepse të këne njerëzit Dënjaja ka pështë madhe Ka pështë madhe Në me mujt, në gotë uj, zullëm qarës jepëm e pi Pa, për shë amëllin këso atje me mujt Në komonave zoti neve thëna krejt shteti i Serbisë zoti jon me lëmë me dek uni krejt krejt me dek uni edhe na më pa të dekata uni më na bë zemra çikaç më na vet në vallah po krejt vota dalën 100% zot shkatrë i bën rrafsh me tok sa bëhë msi rrafsë ose jara biçë në vulkana fatcia ti dën Allah çfarë dënimi që kuresor mos na e lë gjallmit tu se po hajm pe të mirave tua një me vetëmira pëtun të Allah të hajnë ata. Po të ligjët Allah të nuk jenë si ligjët tonë. Pse? Sëpse në njerëzit të këne dënjaja ka peshë. Eta Allah dënjaja nuk ka peshë. Ska kimet dënjaja, ma thjesht me thanë. Ska vlef dënjaja. Pra të rësip i nga mirë a.s.s. ka thanë, Wallahi, me pas pas që dënjaja ka kimet, ka peshë, ka vlef të zotë, Nuk do të kishte dhon as një çafiri, as një tpinë ujë. Një gërça ujë. S'i ja aq i dhon me pit. Me pas pas që dynia ka kimet kime. e Allahut, po s'ka kimet. S'ka na dihet te pejgamberi talle sallatu alej وسلم, dynia më konçu pesht e Allahut son një krah i miskojës. Krah i miskojës, a mateta, matet? S'matet hiç ai skopi. Pra a son një krah i miskojës, e dhunjaja nuk ka peshë te Allah. E ndalo tash të ktheret të thiesh din në kan tjetër, thuaj o Rabb, o Zoti im. Thi kë dunia kret me këto të mira të shëmta, laj laj me këto të lej, lejshme, mira këtë dhunja, laj laj laj. La. Kë dhunja ka të mira, të mira, të mira, të mira, të mira për ne, për sinjërz, për ne, për sinjërz, të mira të shëmta. Kret thi kë dhunja me këto të mira ca koka, nuk pas ka far peshë te Allahu, s'pas ka far peshë te Allahu që të përgamirë alay selam. Për bollksona, namo tranu me na lan me për të. Më prish me zotin ton për dynja, më prish me babën e më nanën ton për dynja, më prish me familjen ton për dynja, më prish me shëndetin ton për dynja, më prish edhe maten tona për këtë dynja. A ja vlen? A ja vlen? Kur sa Allahu pa thotë që dynja pejgamber për Allahun s'ka pesh fare. Nuk ka pesh. Pra ma si në ka peshme, se këqyrë që atë këndë se djavlinë më që mendë për të dhe më prish me zotën e më rëpë të Allahut, edhe vetë vetën më prish për këtë dënja, që shplat njerës e shëf që pëj prish e trupi, së në alëf, së i tërpiaf, së në në alësh, së në alëf, së në alëf, së në lënë. Edhe thëtë mjekin më së pënën shumë me thëjnë akrabaje, tafërmite, mësë jë të rënu vetën e funet, ai jetë punu tonu punu deri sa at strat për to që bëhet për spital. Apo të bëhet i pastër punë e të dy an shumë. Natyrisht nuk kemi orkë dynja për mësmë marr kët dynja. Dhe nuk kemi ne këtu për më thoni jo më sponani. Nuk duhet kështu kuptohemi ashtu. Zoti më s'e dash. Ja me punu thash ajë të kuranore që në farz. Me punu që në farz. Por fundi a je të thot kujton se atallakni ve dal. Për a kuptohet që lijmë pëse ka orë këtë dënja dhe kuptohet të se ljodhje tua, mundët tua, sakrifisa tua që ke këtë dënja jënë normale Dhe më lidhme ata që than taj qafiri që jetën atje ngusht, shtrëngushëm shpirëtën e tine vëman aradan dhe krifejnë e lehumeshët e ndonë ka e ka një ngushtim shpirëtën e vetë Për balë kësa i nga muslimani mund që jetëj ma shtirë se qafiri Po po, shumëherë Allah ispravon ma shumën së mundi, ispravon në në në dënja, në jetën e tina, në familje tina, por ashtë i njetë në shpirtën e tina me atë safirin atje. Allah ka thonë, fe la e dhullu, fe la e shka, asë hëmpë, asë nuk është i mirë. Më mënit të behu daje felaj dhullu ala ishka, ajtë se li pasën u urë dhërën tim, u dhëzimet Allah, recetën e zotit, u dhëzim buk falisht mjek, mjekur ta për të recetën tam për më shku u dhëzimin spital, që atë u dhëzim që pasën të të të mjekut. Pra u dhëzimin Allah që pasën, të e fjalla Koranën dhe sënetit, që pasën nuk keme humbë dhe s'keme qeni mirë, s'keme ra përshmën se je i gjallë këtë A kimet shenjtë të jetë në spirt këtë dynjë. Pamarsisht ata në Zvicër, ata në Amerikën, Kanada, në Arabinë, në Kosovë, në Maqedonia, an fund të dhunjas kina, Japonia. Pamarsisht ku jetan. Sepse i jë Allahut, i jen tok tallaz, dhe i rabja Allah dhe të duaj adhuroj Allahun azza wa jall. Dhe ndin vetë si musliman dhe përshërbën Allahun azza wa jall. I përshërbën Allahut. Jimi ndin të Allahut, ruhut Allahut, Allahut, Allahut, Allahut. Allahut, Allahut. Pra, pse ka kemi ardhur? Pse kemi ardhur? Dhe ku do të shkojmë? E kje ku dhe qkojmë nuk në shënë një vënëzë dhe të ka të rrëtu me nuk. Sepse jetë apë kalënë a mëslimën. Në mësliman. dytë pëshkojnë, vitët pëshkojnë, dhe ku ha pëshko krejtë. Mi thonë njëve që aki njarë para 30 vjetët, që saj njarë dhe zvistër, me komës me majtë në menë, në thonë një dhe 3 vjetët, një 3-4 vjetët. Edhe në thonë më sikur jo, kam kaluar në medinë e 5-11 vjetët. Po. Atogjan pa pas samësmë ima hy. Pasedia më thon 15 ditë, pa 15 muj. Katj. M duket sikur se jo që shkonin haxherin dy tre vde, sënç që më ai 15 muj, 15 ditë, m duket s'kem dalën. Njaj po m duket. Sepse edhe për mu kanë kaluar ato, edhe për ti kanë kaluar ato. Fon. Ça kem vjel për i tyne? Ça kem përfitu për i tyne? Ça to kanë mit? Koha ka kalua. La ilaha illallah. Që është të në kële jetë a krejtë? Dhe jetë a së pëhënë Allah Zote ka bëlletjë. Ndash e që nëshë, ndash e smuar. Ndash e pasër, ndash e varëpër. Ndash në vendlindë, ndash mërgëm, ditë kalojnë dhe ditë koha të hanë, në gëlltitë. Që ka thënë Hasan Basri, Allah e më shëroftë? O të njeri, dhje se ti je një, je një objekta për një, një, një, një, një k i përbër prej kalablak ditve sa dit kalen kalen një piesë e jetës të ndë sa dit kalojnë që ne sët jenë më djetër se që ne kondje dhe nesër jena më djetër sa që jena sët dhe jena më ngatë deke për nështë të kateruar dhe më ngatë ahiretit edhe tash për të matë tash dhe të djetë të kushët gjallë dhe shkojmë të vdekja dhe në mbitë dekës. Edhe tash 100 vjet, dukur gjallë për neve këtu. Masin nuk ka gjallë. Ka si është gjallë tash në 100 vjet. Kusha gjallë masë 100 vjet për neve. La ilahe illallah. Dhe asësi kemi qenë para 100 vjet të gjallë. Ata kanë shku. Asë kemi njoftu. Pastaj tani neve nuk na njoft tash as nuk e dim për neve. Pastaj ne nuk e dim ata çfarë din mase neve, mase neve 100 vjet. Por yemi pjesë E kësaj dënjajnë këtë gjenëratë në ka pru Allahu Vashdim, halk Për halkave zinjiri gjatë gjenëratave të një pas njëshme Dherin kë jamet Por Allahu ka disht Dhe jemi në qitë kohë falë Allahut Edhe një posht atje Për dhe ju këtu Se prap jena bashk një vend Jemi në qitë kohë ku mujna me përnu për dintë Allahut shumë Jemi në qitë kohë ku nuk jena mu përra pesë më të nizet e tredhët viteve ku tutet muslimani me fol haku në Zvicër se kur që kënë në Kosovë ka për një lidhë në Europërt në këtu të mu dhe folim hakin ku dhe qitë jem dhe kjo është dhëntie ma dhe Allahot jemi këtë kohë ku islami ka fillu alhamdulilarisht azimurin gjall a i gjall ka qenë po me leviz ma shumë se ka pashku të pëshu të pëshu tash të rritë të rritë jemi qitë kohë dhe Allahon a ka ndëruë që në ka bënë e dhe në këtë kohë. Dhe më shërënë e si kur thash pak me herët sahabë të pegamerit atje, që një dëshëmë shpresu me këllin që atë kohë. Pegamer a.s. ka thënë se vjen një kohë, ku një prej gjematit, prej muslimënve, e ka sevapën e 5-10 sahabëve. Dikush për të një këha një Resulullah, prej sahabët që jenë anë e sëtë, thët po prej sahabët që jenë ju sëtë, sëpse ju pëmë shë Për çdo mërkullit për ditë ka padalën, është i dore ngujn, të pësia, salatu, e pejgamberit dorën e ujin tepsi e ehi selatu a selam, rëqishtat e tina të bekuar që sin uj, edhe pin 3400 ushtar e pin 9 e mush e pin 4 e mush e 9, edhe nuk shtër rëtuje. Ato shohen mërkullit për ditë, për ditë, për ditë mërkullit shohen. Për detajet shohen mërkullit, ato që pa zemrën gurëse të zbau pa besu, ndërsa thot ata që vin vën atje, ata nukun kan pa mu, asë kan përjetu Kur'anin ne kem pa asnia. e kem pa pegamerin, asnja e kem përritu Korana se për kem besu pas ta jetojnë fitnët më dha së provat më dha, dha për të rështu e se vape është i madhë dhe ma i madhë se sa shumë të tjerë që kanë qenë paraneve pra është ndërë për Allahot që njemi sënë këtë kohë dhe jemi këtë vend dhe falë Allahot azze o gjel dhe për këthejmë tash ma kanë kretë për këtë në zvicër këtë vend dhe për gjith i cili ju ka pru juve këtu dhe o ka shti mendjen në menu për din e ju jo me qenë për atyre që thashë se kurse më shrikt në pjesë e madhës shqiptarve i lojnë Allahun azzogja në që Allahun nuk i len po këta menojnë që i pe lojnë Allahun në në Kosovën në të venda atjet dhe shko në Evropë për që ka dush e juve nuk ka bëzdo të prejtyre që ata kanë pun të i për keq ata me bomen zanë vdekja la ilaha illallah mahamet rrasullullullullullullullull E ju, Allah, u lehamdu la, u ka ndryqu zemrat me iman. Dhe u ka bo në këtë vend, ku a ka dhenë zotit dy janë, me marrë dhe ahiretin, dhe me pënu për ahiret. Në që farë dhëratët ma dhe ka dhenë zotit juve? La, ilaha, illallah. Këtë vend, ku ndoshtë aprej se si kriju kjetë tokë e zotit. E Allahu Alem, sa mija, mija vite ka kjetë tokë Allahot, këtu në kështë boj badet. Në kështë njësu Allahun ja, Allahu Alem. E ju se të falë në mazë e thërë në zanë, të që dëmë thonë më thjë rëzë në zanë? Qëfar dëmë thonë e në islam të madhe ka më thjë rëzë në zanë? La, ilahe, illallah. Më thjë rëzë në Allahu Ekber, Allah është më i madhe. është më i madhe, dhe s'ka më i madhe se Allahu. është hedonë, la, ilahe, illallah. S'ka dhe zëtë jetër për pasë Allahut. Qëfar dëmë thonë e ka të madhe aja? me qitë krysesh dhe këtë vende, edhe jo t'inza dhe m'sheft, po me leje, asheqare, hap t'azi, me madhru Allahun, me përmenë Allahun, me njësu Allahun, dhe që ardhëratët madhe kështjë këpëj Allahun. Të zotë o ka mundësu, pra të arsiju dhe të përnu shumë për këtë dinju, musliman. Me falëndru Allahun shumë, me falë gjëmanë muslimani, me së me ikë gjëmaja me vlasni, me vlasni,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 Për Alhamdulja për Allahut Azogel që Allah ju ka bashku në këtë vend dhe ka mundësua Allahut Azogel me qenë për atyre që liftojnë nefësin e vetë e liftojnë edhe jepin për dinë të Allahut e blejnë e jepin për qëra e kontribujnë për, për fjallën për madhru fjallën Allahut Azogel sepse mësme kontribuju këto zani nuk thirët dhe kënë nuk thirët të zanës përmenet Allahut të në një në qënaqar të në në mikatar çfarë se muslimanë ka bërë çavllazni parë mësht kuç kanë dynja muslimanë ka bërë mnumja bovetin e vend dashje faltorë dash xhami dash mesxhed quhet si dush ku bëhet me mes me vëllazër me koçi dhe madhrojnë allahun as zot xhel farza ka muslimanët po farza ka muslimanët dash shtëpia më dash shtëpia vogël asht falthora xhamia me minare për marketa të çojnë pesh kreson e vend ku tubon muslimanët Mëspu ju më të bue për çdo ditë që kanë hallad me fal namazin ku do qoftë, do të buni herë e mjaft. Ve madhru Allahun, me njëo dinën, më, më informo me Islam, më ushqy shpirtin me këtë dinë, më na përgjûtua ahiretin, më na përgjûtua Kiametin, më na përgjûtua xhenetin, më na përgjûtun xehnanin, atë ditë gat 50000 vjet që kam dal para Allahut. E vogël është ajë ditë. E, dit, e shkurtës është ajë ditë 50000 vjet, na spuna me besabr këtë botë 50 jetë të 60. E që i bëjmë sabër 5-10.000 vjetë për Allahot të qëndru, të barëke o të alë. Për alhamdëllë apri zotit që Allahot azzawajllë ju ka dhëzhu, e shala dhe këzënë i këtë gjami, dhe jemi të kënaqën shumë vë Allahot zotit din, që Allahot kanë bëshu uve këtë zemra me iman. Dhe alhamdëllë apri Allahot azzawajllë, Allahot din, dhe nuk e kam për me lafdru asë vetën asë juve, këtë qëkaj nuk ka të bim e me gjlis Çi bije fjalë diçka për Davet, e cë nuk e përmenën e xhamiat e mëzhliset e faltorët e xhollarët e jemaat të Zvicrës. Elhamdullillah për Allahu te baraka we taala. Saptë shposh çu fund dëgjojnë pe juve e për xhollar kolegëve të mi para 20-30 viteve as në xhami, la ilaha illallah. Muhammedur rasulullah. Patat që kanë dekca të ku. E kanë zon dekka. La ilahe illallah, ka marrë me punu, pua, me punu, si u shumë shrikt, zotë i ljenë kënëso me punua, me punu, vesh me punu, e, e dinin islam ku e lente. Përbol, asajna, së delhamdullat, me 10, 5, 6, 7, 10, gjamija faltore, ku të buhe mëslimen ka 200, 300, 400, 500, ma pak e ma shumë, kërësore është duke hecaja, dhe ka njerës që interesohen, e ta dini si dinarin, prongën e urën 20 20 dush, ma të mirën vallallahi, ma të përqeshmen e keni që ata që ështëin e për shtvendë. Për mua u sebë, më tu bë mu muslimant. Më tu budem të ri, treja dhe trit. Me me baktëvi tetë ndesh me hëshnirë zë dinë në vllah. Imazjinu ata që janë bërë sebep, mali panë mamam, paramendo, parajko, llogaritë që u shdushui. Ata të cilët janë bërë sebep, seftë, para çdancë të pashëm ç'të shtetin e ju. Edha kanthanu vllaznik. Sëmëse bëbona më se bëb pazh me shqiptarë, s'andajua që këto 7000. Mëse më bëon event ku vin musliman të adhurojnë Allahun as zogjel dhe kanë nevojë të ngjuhun edhe të shpjegojnë dinën e Allahut. Dhe hajtë japën ka pak parë, e lypeti, lypatina, lypatina, ndoshta vetë kanë mall mas paktit, po janë bën sebeb. Tash bëne me mend para mendo, krejt sa s'i shërbin çtu njerëzit, sa çendron ç'kjo, aty nuk shkojnë sevapet. Ndoshta nuk kanë dërku me ditë sa mund, po rezultati është shumë i mbarë. Se va për shumë i malë Sepse po sebep Muslimën të me adhuru Allah Me qitë krytë seshde, me krytë farzën Allahut Edhe manë shumë, me drejtu Me odhëzu, me arë muslimën të ri E me mosh gjamia Sa të dhynë ty me të adhët dënjan Ti ki punë të ma mirë, se sa me të adhët dëjan krejt Zy kur që be dhja me të adhët, që ka i bën njeri Veqa bëhet të lashe Të lashe bëhet me në adhët dëjan Pasha zhët të lashe bëm Që E rëganë Allah, dinin dhe më nësi në punu për din E punon e mëslemën e mëslimën e mëslimën gëroni Punoni për këtë din të Allahot Organizani me të bimet ndryshme Me mënyrat ndryshme që shme thjerë e rinin Me frunë din të Allahot Se që kretit nuk e din hakon Nuk e din Se ta me ka me di që e dim na Që shë e dim Dhe me ka me ndijeta Këtë knatësi që pëndijem na shpirtit Të parani bevin gjamia Po nuk e din që kretit Ta me ndojn ose ne ka rrog ne problem i madh ose kem para bollteve me 100% me çim xhami ose ku diun ça mendojn ata. A nuk e din se ne na knaçet shpirti dhe kohën më të mirë ça kalojna e kalojm xhami pasha Zotit. Ku er më të mirë muslimani e kalon në spital Allahut as Zotit. Për atë arsye Zot e ka dhënë hadith dhe po do të përfundojmë për për për këtë pejgamberi tele sallatu wassalam sa se sabat yadhalluhum Allahu Jo me dhël, jo me ladhë, taht dhëlli, jo me ladhë, la dhëllë. La Shtat persona Allahun ditën e gjykimit i futën në yenevet, at ditë ku në kohë jetëmi i Allahu dhe në prityrë, u orëxelon qalbi i muaqun me masazid dhe një njeri që zemra tina është e lidhur me xhamia. Ai knaqës. Atë teknologji e vëtin xhamin. Kur kanë xhamia i knaqë shpirt. Ai haran të lashë të botës, ai haran çka bëti gruaja që ka tranuat të shpijet, që ka, ka sha shtris, ai haran leuotën punë, haran krejt Kur ti han xhamia to knaqe. S'dël me xhamisani ismi mullod, m'brengos atje, yani ismi nervozuë, këto knaqet. Shpit Allahut, ti s'u knaqet shpit Zotit. A ka vend mat bëret çeç pse xhamia te Zotit. Ka vend fytyr tokës mat bëret çeç pse pata syë mjaft në shprehja, shtëpi e Allahut, çiqë. Kjo ka në shtëpi çafirave. Po, ka shumë dikush me haur to, me pin to, magazinë shitore, s'është më rëndsi. Po tash E njejë të ndërtes, vësh përderi se ka ndrua natyra e objektit, tashme ka marrë dhe emnin shpije zotit. A zotit ka nëvej për shpija? Jo, po shajrë respekti, madhërim, me të regu vlerën e madhë, peshen e madhë që ka në të gjamia, zikur që shpija Allahot, a zotit. Si me që shpijat zotit, shajrë respekti. Allahot nuk ka nëvej për shpija. Edhe bojnë shpijatë matë shajtë anë tukë, Vanet mat pasur tan ruzel teksor per tarsim muslimanik natet ton. Elhamdullahu vllazni natet dit Allah na ka uzu jar bil alemin. Elhamdullahu zat Allah na forsoft imanen zamrat tone jare be. Ne na bofte Allah me jetusi musliman inshallah taala. Ne na bofte Allah zogje lo punu per kidin Allah vllazni. Me punu per kidin atet dit. Me mundu me menduvesh per kidin. Edhe per dynjakurt mendesh nenhien e dinit. Edhe kur jap dikujna për hir të Allahut, edhe babës, edhe nanës, edhe vatanit, edhe familjes, edhe shpirtit tanë, t'na kuçat ti hap, ç't bësh me ka nën, fjalën la ilahe illallah në din e Islam, për hir të Allahut, edhe zjerjetin që bën vendin tan atje, biletën që pagun, rrugën që hanat që e lodhësh, për hir të Allahut azzauxal. Për hir të Allahut, krijet me pas për hir të Allahut që than Allah zucul in salati wa nusuki wa mihaya wa umhaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la, thua is krejti ta ya mashallah. Namaz e namoze za çoti, jeta ja me krejte. Krejt është për Allahun azza wa jall. Për Allah. Pra edhe njerësi i dërdhëm, i dërdhër për Allahun. Pra I si dërdhër për Allahun. Edhe kur drojmuni për Allahun, edhe kur ngjiuni për Allahun, edhe kur plahena për Allahun, sepse plahena me pun shumë ofërsu për me punuar njerë. Edhe kur ha, kur njiha haper me kon më fortër, madhura Allahu për me, me, me punue. Edhe kur riun, të ri për Allahun, sa Allahu ka ndër ka thonë më najtunt. Edhe këtë merat, Allahu na bëj në xhenet muslimanë të mirë, devaçëm ya Rabbel Alamin. E më dashnjani tjetër shumë, e më punu për u bashkuë, e më forcua dashurin vllazërore, Allahu na bashkojmë në xhenet ya Rabbel Alamin. Shteka bashku Allahu kit vend, këtë shtëpi të vet, qysh Allahu me rahmetin e vet na ka bashkuar kit vend, inshallah, rahmeti e Allahut ban që Allahu më na bashkoë në xhenet ya Rabbel Alamin, më s'më nda Allahu asnjë për rahmet e vet, më s'më nda për xhenet të vet për të më ya Rabbel Alamin. Allahu më na kënaq, më na kënaq në xhenet. E nesër kur të kemi xhenet në amrin Allahut, Boyna laf at kuytohet kur e kanë filan veni, at kuytohet kur na jiteme banom laf o kënaqim, atr kënaq edhe boyna laf në zotit, dejat her, me emrin e Zotit, edhe at her na mbetet me shpresut Allahu dhe me lut Allahun, Allahu, allahu na kënaq në heret e jore bil alamin, Zotish për bleht ban e halal, Zotë dhënë se ajë kënaqim shumë që kam pas rast kam arritë vënë donë er gëzosh kët xhamin inshallah, edhe falendërtë për ftesë, për mikpritje, për tanta të Zotit nderoj. Ndërkohë unë më në pyeti, po vazdoi, profesor, pyetë të thotë halli i muslimanit që nuk ka fal, që nuk falën pesë kohët e namazit. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Masfarën e kanë nevojë Allah e shpërbleft edhe ju të dy vetë ngjat në të majtën na lavdrunieve kështu, sepse na simt atill. Na im talebe duagël, të, të cilët e kemi obligim pa shani Zot, kur joma shumë jo. Ja që jemë të mundu me lanje prej obligimeve të shumë ta që kemë daj këti populli. O në shpeshër e thëmë laznive, ma shumë kolegëve, hajëllarve, se ne këti populli, dhe jo që imë sejë ata, po ja u kujtaj, këti populli kemë obligime shumë. Po këte e thëmë edhe intelektualve, këte e thëmë edhe shtresave të ndryshme të cilët kanë përgjithsin shtetin tonë. Ne kemi kësaj toke bërë që shumë, këtë tokës tonë atjeku kemi l Allahu na ka zgjidh dhe na ka ndërua, që na ka bërë musliman, pastaj na ka ndërua me mësim ditë që ka për dinin, për dinin e Allahut dhe ja kembërt me këtë milet. Sepse ky milet ka hjekur shkretë ball. Ata xhollar që kemi pas Allahu i pasmshërua, atë ta xhenë që pas qiu, ata kanë hjekur shumë, nuk kanë guxuar me fol këtë ata që kanë ditur. Jo, sigurisht pajtoni me mua, nuk kanë guxuar me fol. Ndoshta e ka marrë në zemër, është zi. Në nuk ka qit, nuk ka gëzuar me qit jashtë, sepse ngra të ka moment që shkën gua i shkurtuat. E çata që s'kan gëzuar me fol ata, e s'kan mundur sa të ne guxojna me fol dhe muina me punu. Do shash pak më herët nuk i tut tëm kërkuina veç Allahu ta zëvçel. Për atë arsye që në hapësirë me punu më shumë. Jo që jena më të mirë se ata, por mund si jena me punu më shumë, dohet me me me të një pjesë të argatit në vent. Në an shoda po mundohum gjak pak çaj lëna mango Allahu na falt. E çka e bojnë Allahën e prënë oft, edhe lëshimët Allahës Zëhoj Gjellën e faljët. Pas taj, se ishte? Hallë i muslimonit që nuk faljë. Hallë i muslimonit, i cilin nuk i faljë, pesë kohë namaz ditje, është maketë, se sa katastrofë. Maketë që këtë dunja, ajë nuk ka që kabënë. Asë mundë bëjë kurë gjë. Mazi, e maketë, e ma gjëna, e mamkatë, se sa me la namazën e nuk ka që yes, kabënë. Ja, s'ka që kabënë që ka dole të bënë këtë dynja maran të Allahu nuk ka se së me la namazin më jashtë shirkit, nëtërështë nëtërështë sepse s'ka zhjëna ma të madhë ma si ta mëheja Allahu s'ka zhjëna tjetër ma të madhë së me la namazin nuk ka dhe më rëndrysh e thuj nuk ka pun ma primare, ma farz ma të rëndësishme Me krymasta besën robi Allahut Allahun, thot la ilaha illallah muhammedur rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Pa namaz nuk imagjinohet me tun njeriun këtë dhunja fare. Nuk imagjinohet. Për atësi është shtyll e dinit. Kjo është shtyll e dinit. Kjo shtëpi rrim pa shtylla. Shtyll e dinit. Rënohë të dinë, përkëmërëkanë, men eqamëha, feqat eqamë të dinë, o men hëdëmëha, feqat hëdëmë të dinë, aji cilë mbanat shtyllë e kam baj dininë, aji cilë rënanat shtyllë e kam rënu dininë, aji s'ka dhinë. Ja. Panamazë, genet nuk nisët, heqë më së nësë. Panamazë më së nësë për genetë, më së nësë, që së përfodan të genetë, heqë. Nuk është dinë Allah që shkem që fledhë që shna kona ne dhe. Dinë Allah të që shka deshtë Allahë. Allahë kë deshtë edhe pegamerë të maherë shumë krejtë. E në shërjatë të maherë shumë krejtë. E në libratë e shajta, të më batë. Dere të Koranin, tënë në libratë e shajta. Krejtë shërjatën e vetë prej pegamerëve të partë të demit e nujtë dhe dere të ju. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në Në tërështë forma namazë kanë ndryshu, të ta. Por namaz kanë bo krejtë. Namaz boj me dhe nje. Dhe namazë është punë e parë, që ka pytet njeriju kër del para lahë të zogjel. Pune e parë, ameli parë, vepre e parë, që ka pytet robi kër del para lahë të namazë. Shka thonë P.A.S., nëse kry namazën të në tjera të kam aletë, me emrin Allah. Nëse namazën ngellë, dështënë, në tjera t'i ka dhe marën dhe Allah, unarujt, bële ka në hadisë e nuk pëytet për tjera të fare, për tërhiqet, zha gazin gjëhnem. La ilahe illallah, që ishe paramendën peshko me e tupak ta uj? Që ishe paramendën njeri jutë, me tropë fizik me e tupak që gjenë? Qështu nuk paramendohet shpirti, mëslimon nukon për namazë? O krya e punë. Po. Namazë i mundë, mëslimon i mundë bëj gjenahe. E vërtet, n Sahi qëna të ma nuk zënë me bua, për në në gjithë atë mundë dhe të më ra. Mundë dhe të më ra. Po mundë dhe të më ra. E ma shtërën shëjtani, hëp, au dhe bële boni një haram. A namazin me la nuk bëva ki jepon. Janë bëva ki jepon me la namazin. Zë bëva ki jepon heqë. Për atërshuja Allahu Azzawajal. Edhe në luftë kur janë mëslimantë, luftë, ku shkonë krytë hëp, Ka zbrit ajet kur anor me na tërgun neve që është me fa namazin e në luft. Ka zbrit Allah azzawajal ajet kur anor që është me fa namazin luft. Amonja, rabbe. Luft. Luft. Po, edhe në burg të në folë e majë që është me fa namazin. Edhe marënd, grumë kër e rokin dhim të lindjes, ka Dëshka ma zërë për të njëtë sësa kur të vimë dhimë të lindjes, në ka marëndë. Ja, për atë arsye, Allah ka thonë fëmë me sëbile jesë sëre, pastaj Allah ja ka letësuar rrugën me dalë njëriut këtë dënja. Ka thonë dësa o lëma, mësëmja pas letësuar Allah rrugën njëriut me dalë këtë dënja femijut, asë një nanë në këshë mujtë me lindë. Pe, lind. pe dhimë vetë më bëhë, vlasë një për atërësye, pëse ka metë me dhek, shëhit gruja nëse vdëzët lindjes. A vdëzë shëhit. Shëhit nuk desë të honë njerë i baklavë. Nuk desë të të bëjë qefë. Po desë kur është mështë shumë. Pra qështë si këllet të madhë ka, e që është dhim të mëdha ka, sa që ka mënsi me vdëzët. Edhe nëse vdëzë shkën shëhit. Që kanë thole maja këto? Për namazë këpjones, për e këpjani, s Kanë thonë, deri që të dhimë të kjetë sa të kjetë gruja, deri sa mësë të shperthen cipa që pështjelë fëmijën, shperthen ajo. Dhe se shperthen që aje cipë, fillan pas të ajë fëmiju me dalë, që opën e që opën e që pak ma vënë, dhe se shperthen që aje cipë, ajo gru e ndë e ka namazin bërqë me fallë. Shperthej që aje cipë, atërë e gruja nëmërot me leho një një, Lahus i thujnë, apo? Me lehoni, lahus i thujnë, pleshtetohi, lehoni thujnë këta gjuhë në Shqipe. Dhe e rinë qatë kohë, që përthejt si pa mësë se ka blikim e falë namazën. Dhe më në alë me kujtu, që atë momentë të të rënda që e gru, me gjithë atë i bojë të blikim namazë, i bojë të blikim namazën. Po, po? E të në kërshpinës të nejtë, e asë që si kletë se ki, Dhe çip po pretendon çuan falsebohen. E po pretendon me falacin, e po pretendon me marr avdes, e po pretendon me ralli se me fal 400 recate drek, e 400 ditë. Edhe me mo justifikuaj, prap son jam musliman i jo vallah. Nuk po them si se e çafer, astagfirullah, sepse thethan ashtu. Vetë pretendon se un jam musliman i mirë dhe jam xhenetle. Ja, vetë rrafshmon ja bën. Për vetë rrafshje të port mbocë bën yahudit. Ja. Namaz e ush është gjithçka për neve muslimanëve namazi është gjithçka gjithçka u namazi për neve po kryej punë derën momentin e vdekjes sa të të kish mät në krye nuk daut namaz musafir e të spija e në luftë e në paq e në burg e në spi e ku do të shitje slem slem slem namazi fun nuk lëshon den var ha kyti rradës Ashtë par të pytja po me qëta vëtanë, thote esëllamu alikum më hoqë ndërruar, si thonë nju për ata hojalar që thonë për disa vlezer që e pasojnë në kuranin dhe sunetin hakun, se janë sekti vëhabi, dhe duhet me ulit në namas më në basë këtë imami. Ajo është për basë, nukë nuk, nuk në regullë e po nështë, që që ato, ato akum zaneve në abim pe qëfarve. Po, qafirat e kanë bëhë këtë shpifje, e ta në kanë marë dhe mëslim Mëslimonën vje se kryuam, falë Po Me fanë njerëzëve Se e një sektë vehabi është gabim total Edhe ajë vetë nëse thëtë jenë vehabi Ajë masë pa nuk dhe që kanë vehabit Edhe se ka në këka të qartë atë punë Unë e më shkollu që atë ku ka lindaj Edhe unë e kur gjë për tësë mëso vazdita që a fështë e punë Korë 15 vjetë E ku për dingë të prektuhit Po njeri këtë e banë Prej mëzdijes vete për vetë Ose të decojsh kur do me anjite, ose bëj se etiket. Etiketa për keq, për ekstrem. Çendrana e pun. Nuk çendranin. Njerëzit doin mo kthyen në baz nëse dinë të Allahut që kena bër shtatë an mo kthyje. Me ka piktuit në jena 14 shekuj pas pejgamberit dhe sahabe, hop, ne kthehom atje. Kultura jon ndryshon me kulturat e tjera. Kultura jo në islamet, gjithmonë sa më këthijë ma motë e atje, je majshë noshë, se këthesh më bazë. E të të tjertë, sa më vanë më këthijë, je majnë pra përmbetur. A të kënë në islami jo, të kënë në islamë, sa më herët më këthijë. Iki punt ma mirë, pra të rësien i mundohme dhe që shka hangar pejga meri, e që shka pi pejga meri, alej salatu e selam, e shokte tina, e që shkan flajte, që shkan najte, që shen martue, që shen fejue, që shen përqafue, që shen shëqruue, që shkan bua të kretë përnohme dhe na. Komplet kulturën e ty në me marë dhe jena makrënarë. E folë Allahët azogel, pe Rahmetit Zotën këtë kohë, kalëshu Zotë e Rahmet, dhe muslimën për kanë qenë përqaf E që këtë keqë atë, për e këtë mirë atë, këtë mirë është ajo. Por nanën tjetër, nanën tjetër dëso vlasni nga njëherë, pe imanën që e kanë, imanën e fortë, nuk më hëhet imanën e fortë, po imanën e fortë pa një horit fetarët një aftuar ha. Sepseve që imanët dëqka, e një horit fetare jënë dëqka tjetërë. Njeriu ka mundësi të më nën fjalim, më në ligjëratë e bën musliman të fortë me pas lufë niset fill. Pa sen doja të zenë, më në ligjëratë që bof nuk nuk nuk ka gamsu dinën ai. Nga euforia, nga vullneti i madh që ka, ai bën ato desajëste nga një herë desajëra të cilat mund të jenë realitet të kundërshtim me vetveten e tina, mundi bodëm nga narrativa, mundi bo shoqërisë nga njëherë më një një shumë ai nuk e vëri. Sepse nuk e di. Dhe kjo të, të marr vjedroli informimit, dhe roli dijes dhe rolli najes me hëgjelar, edhe lezimit librave, kasetave, legjeratave të tëryshme, mu informur. Për dryshet në setës, aji pune mirë shërë. Edhe në puna, fal, fal, në diskutohet e pune, a bëmës falë, a zë bëmën falë mës të jume. Në diskutohet e jo, në jina në umetën. Allah ka thonë, vë anë hadhi umetëkum, umetën wahidën, vë anë rafbëkum, fa abudumë. Dhe kjo është, kjo është një umetë, ju në një umetë, unë jemë një zëtë, dhe rëmë për tërsië teknën islami nukat alëm? Avshtë shafii, avshtë hanbeli, avshtë maliki nukat alëm tekni? Avshtë t'bër behizih, avshtë harapër shiftër sëkat alëm? tën fëalim baş, yene vëlazni baş, ümmet yene, në ümmet yem kreit në ümmet, dhe këna në rzad vë këm në kebi, për këm në kërën, këm në sënë të cif ata çënë natë në çabës, dhe ri atënë Në Indonezi, në Australi dhe naçi me kitan, ata që janë aton në Verin e Al, ata që janë në Jug, panca së çhapi drejtohemi në zakim alhamdulillah për Allah. Por këtë ditë dukshë kuptom pak më shumë, dikush dukshë ata pak më shumë, dikush ka bërë kapav, dikush ka thëllar më shumë. Shkam shum, kë punç ashto, inshallah Allah na ka lënë drejtë. Mm -hmm. Pytja rrods, kur so, thotë shqipton musliman, kudo që jemi, shumë herë kemi bërë pyetje, më para me shku ndet edhe në Perpazan, edhe mandej ku thiem për ty ne thonim jemi anta musliman. Po juaj muslimanë. Sa ka musliman, diçka tacuhet musliman gjinahçar, mykator. Dhe mos harani se në xhehenam ka dy lloj njerëz që hinë në xhehenam. Gjahnem. Xhehenami për far, të çfarë? Meket llojë të tjera mushrike, yahudite, krishtere, munafike, faraona, shejtane, drejtëse në plat. Dhe xhehenami tjetër të cilët janë muslimanë, Allahu na ruaj. Po po. Ka musliman plot që hinë në xhehenam. Plat, plat, plat, plat, plat. Numëri madhe i ty, Allah e narujtë, mësa po për ty një arabele, anë në në një. Po, a i së në shkon e në deti, e shkon e për bazenë adhe të veshët atë, a i ka bua haram të madhe. A i ka bua haram të madhe. Sepse mëslimoni, ka farze, ka regullan këtë din, së në bënd të qka të dush, nuk mund bënd të qka të dush, ti ke pajtu me kënë këtë din, program jetësor i jytin. Mas i ke pajtu me kënë program, sistemi jetës tonët Atë të vendoku k'din me Bo Sebastiana. Më syrca m'leja, m'leja k'din me shkumë deshër para burrave të qrava të huaja. O m'lejo k'din me deshër qonë tamë para burrave të huaj aty. Çfarë dinë është kjo? Ku është ai din? Ku është ai moral? Ku është ai moral? Së në bën me limonatë to. Allah ka griu për neve det. Është vërtet. Se na ina. Ka griu për neve. Por nie rëna ban haram. Përdorimi i kërcë njerëzve në mënyrë të labushme na bën edhe haram. Para të rsimo ti u shtash në shkundëti, ku s'ka njerëz, s'ka gjatkesë, nuk shek karkosh. Dhe sa shkat ti korrë ka dalluar kë më e mall. Dhe futu mes të njerëzve të huaj, dhe ç'i qratau huaj la kurit. E pra komentua ona shëndjafta së mojta. Dhe ta xhir grumton ato. Po në haram, ti thar haram të bësh mat mat prezant zotit. Çka mendon ti në me po haram të mall? Toti Allahu ta zëvojë. Këtu zoti, më shkumë bania se kem këtu parë me njerëz, në zonë harame po nuk ato sh. Ti detësh ka. Nëse ke pa çorë, se ke shumarako, li për një mendë kull për peri peri, doni rande kon, kështu ka për musliman ose s'ka ti në xherkosh, s'ka doni ku tash, ku nuk kanë njerëz. Sigurse të shtatë kërsham mishku. Ta më skuha, kur s'ka turizmit, kur s'ka, wallahi khati më dashte punë udhë billah. Me vllaznisallahu azhjen, Allah azhjen hedhrot apo të vendë. E më shua Allah dënim sigurisë namën atje që çai Allahu. Na brekdat. Me shua Allah dënim me xav dekë atje çai tu Allah atje kërdek vdek vdek e shpdtkëcia. Si Sigur se Allahu na rrot me shkuna për kafet të diskotekave, edhe edhe me zonë vdekja me ta bashk. Ti thufendon no, apo ti këndohesh në dalj. Në dash hapsirun pendu, po me zonë vdekja ç'atë. Çka i thozot Zotit nesër? Apo mësin ngjallesh me ta bashk. La ilahe illallah. Ata në xhehenam li kretën shku atë. Çka ta bën me kënaqë shpirti këtë dënyajs, mëna për xhenet? Jene atë çafira më dynjaja për atësi pejgamber çka sallallahu alaihi wasallam e dynja s'sajnul mu'min w jannatul kafir dynjaja është burg i muslimanit janneti çafirit për ç't hadith një krishtar u bë musliman do jotko bomat fillim të s'jamë këtë për ç't hadith është bën një krishtar musliman sa e ka kuptuar abiçtan ka kuptuar ti pse po thonë ju Këtë dënja është gjennet të, të qafirit e burgë të mëslimanit. Pse? Thëtë po është burgë i ju ani, sepse nuk përkë. Së përkë i hapsirë më bëjt qëka të dusha. Këj kufit, sikun burgë. Këj qëtë kufit së më dhellë ka pra të dush. Pra dhe këtë, së më bëjt qëka të dush të. Në dinë të Allah të bëndë këtë dënja njerë më bëjt qëka të dhe. Se, ja ka, ku, ka kufizua Allahot dhe se. Th Dhe që farën gjenetik ose nga përljodhëm, pësmuhum e përmerzitum e... Dhe të pëpohë, qashtosht... Dhe krahënzime që ka e gjën juve në heret atje... Kjo e të gjenet e për të gjenetit. Aaa... Ah. Dhe të të tashënë roka, marë roki mëra është jetonit, pëse për i ga meri pas të të thonë, a i Mahomet dhe ju, se o e gjenet për njërë. Dhe të pramë kohë që ashtonë e pesod, jënë mësliman. E, dhe Po duan të them me këtëse muslimani nuk mund bëj çfarë. Safira ka kan jenet këtu në jetë bëj çfarë do. Haq ka thirrë, vëllai zgjahen. Që Allahun nuk duam, nuk duam të djegj xhehenam për dhërtë të ndete pas. Jo vëllai s'u ndorohet zjarr me xhehenam. Nuk ndoro, ma mirë pëndoroim dhe i thëgjë qe dunia lodhje. Çishë ndorojna këtë dunya mundin lodhje me nice po në shtatca të 10, as pa pasurosh të më harama, ti pasurore flet djemt tonë në Vllaznini. Bëre ditë për një javë hop, sa punu baba 32 tash këtu shtëpi atje. Po nuk ka boll, ka boll. Te bën ka boll 30 vjet me punu, e mos me fitosa vetën kë për një ditë. Apo? Pse? A thad dikush ti e bë doallai më shumë? Po ti marrove 30 ditë ka në jetën dash, se Zoti që të rrugë ka lanë të lëshme. Se bëj sa për 30 vjet me punu ka 7 orë, 10 orë e nuk e bëj sa nuk bëj sa për dorëm, edhe për ball, nuk e bëj ka boll. Një ditë më shkon haram atje, më morr me droga, po më diçka t'ë rrugë në Zot e më pastrojmë një haram. Pra çfarë do të bëj pa më kaluar këtë dynjë, që dynja që ç'i thiet ç'është moj? A më shkon heram, e më shkon xheram më ke bërë këtu. Kjo të radhas po të kështojmë në format e vitrit të lejuar, duaja kunuti çip, edhe a bën gjasim diçka mëkshëm. Çka bën? Ta, gjasim, më një çfarë diçka mëkshëm. Forma e vetërtia të dëshëmta. Dikon gjashtë format namazut e vetërtia. Të kanor më gëndite, cilën të falsh është e vërtet më katë at pik dyshimi, po edhe vetëret që i kanë. Medhebia Hanefi është krejt rregull dhe është atith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur paraqkomë sulmin se vetëm e keni kaç, e keni diçka jasht sunetit ju vallallahu. Vetë që falë namë sunet, vetë që falë Shafita me sunet, vetë që falë Ahmedita me sunet, vetë që falë Malikit tonë me sunet, elhamdullillah bezo. Rahmetullah t'o shtimë. I mam dhe Allah nuk ka lanë veç forma të ndryshme ka mësë. Më Kur sa dha t'an bësh në formë si puna e serioze, këtë dënyan nuk bën me ka ndryshë vetëm se çdo recat ka 2 jetë. Dhe çdo recat osh gan një ruku. Dhe rukuja është e njëjtë kët botë. Të të sa në gishta ai bën a i zire pak grosht, ai zero pak më shumë, ai ai çet pak çshto, ai çet pak çshto, ai çet çshto, nuk prish shumë punë, por rukuja çasto është ruku kët botë. E de de pun tjera, si puna sa bëhet durt nën kthiz, a mik kthiz bash, a pak më lart se kthiza në pritsh punktu aspa dhe reforma e ndryshme të namazit të sa të kanë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo e falë për shamba suret e drekës që batan pak më herët apo që ne vështaj të nis katër recate dy nga dy me dhan selam apo e falë katra me selam gjithashtu namazën e natës e namaz të rabi do të punë pritsh punktu aspa ti je gati po ti hera oz është e gat por ne po përkuzojmë pak shurta thotë dy veti kanë dalë nëpër xhamia çdo mos në zvicër E para, pasi ta përfunduan mëezini e zonin, zakonisht të bonduan që me dëgjuë krejt gjematit, edhe e dyta për pas përfundimit namazit, zgjate dora për një vërru një një tjetit për Allah i me abu kabullu. Dujja qenë për vendë. Edhe kështë apazë dhe shidimi në rrëmë tërë. Dujja qenë për vendë. Dujja qenë bidatë. Në kini nevoj me ranuvet vetën që si nga nga ku Allah. Sef? Okay. Pse mërë u lanëm i folë, pesë që mëslimën përdojë, që shiënëm që shië, Allah e ka bëllë, Allah e ka bëllë. Pse, më në këtë kërë kom përmë të adhe të nantën malizia, se eftë kam shkull të adhe të nantën. Edhe atje, la ilahe, illa Allah, ku në marë dhe në zlitsër para dy vjetë, me njëherë po ka ka këtu malizia. Pse buhen renë, pesë qënë vetë, i pare, i dytë, i tretë, i katër, te pesë ti renë, me ka gjamija me dy më vetë Onë me metë 5 kohë namazë, një folë përdore 500 vetë për 1.000 vetë vetë, po përdojnë 5 sahatë. E pëse më rëllatë, pëse? Këllëzëm vëllatë pëse? Po në e kryoja namazë, ndash a rrinë gjami, ndash a dalë me njëherë, ndash a dalë për dalë me njëherë, ndash a dalë për dalë me njëherë, në ka nevoj e për. Mëse nga rëkëni vetë vetëm, qësë nga nga rëku Allah. Anë në së ka nevoj E mi furë njërën tjetër, mi të ckingat, të cikin nga të dalë jashtë ose kicevi fulla zinë të dalë jashtë atje se ke paton po ditën, se si ka ton ditën, se ka një ditën, se ka një ditën, se ka një ditën, se ka një ditën, se ka një ditën të trija. A i që është e tjetër dërsa. Shdo namazën e bo vetë, a i bojt pjesë i badetit, bojt pjesë e namazën, vërbojt pjesë e namazën në mërrojt i badetit, atër ka lënë bidat të probleme. Se tiqoj qortihet me dal, ti ku na igutet, ti ku senrën, mos me dal po prekim vjaznija, fë çik manke mallës për të manafoneve ku diun, ç'shajton e vjen të bën ves. Ç'të më menu keç para se më menu mir. Ç'at punë ka e çjtonë. Nuk të më menu mirë të keç, ç'ai dun, ç'ai për të manafoneve, ç'ai për të manafoneve, po nuk këtë ka New Belgaj ka mirë ne keç, edhe thënë zemrat të muslimanëve për çohane, gjon fiton hapësirë çan safer musliman. Nuk ka nevojë. Një të ngjat Osh se net me doan pas te therrut vezini Azama. Pe ka Merhan sallallahu alaihi wasallam thuni qishet e moezinin. Thoni shet me zbrat ashto la la la thui ca ashto kurse thallahu ibarti ca ashto kurse hayya ala sabah halif la ilaha wala quwata illa billah la hawla wala quwata illa billah. Indrusha, drsa tjera thoni qishet moezinin. Alfunthi Allahumma, rabb hada wat tam, us-salat al-qayyimah. أتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه الله مقامًا محمودًا الرباطة فتسل الله ليه الوسيلة لطنا الله فرموه الوسيلة فإنها منزلة <تصفيق> للجنة لا ينبغي أن تكون لعبدٍ إلا لعبدٍ فأرجو أن أكون أنا هو لطنا الله فرأل الوسيلة فرأتعثوا إن الله أتي محمدًا الوسيلة والفضيلة يابشى في غامره يجد وسيلة كثيراً كثيراً أشني بوزيتًا جنة ku e më rëtanë vështë njëra bëzotit. Asë kështja të rëdhonë me ndajtë jëmë aji. Se është majndërshmi a lehi sallatu sallam për allëtë në Allahëm për mu. Por se cili vetën, e jo bashkë, se cili vetën, dhe pëj kuhrave të cilën bohë doja ka bunë, është masë e zanët. Për atërsi masë të thush të këtë të këtë dhe të vëllu të halenë lut Allahun për vete, për nënën, për babën, për muslimanë, për shembët, për familjen, për dynjën, për harret. Lut Allahun lutë. Allah se për kohëra, se mes sezonit vjen kameti mes pa kohë. E për kohëra të cilat doja nuk kthehet mrapëmëren Allahut, është, është mes sezonit dhe mes kametit. Doja nuk kthehet mrapa. Pra lut Allahun, por vetëm secili, nuk ka nevojë më mësinë lut Allahun. Për çka? Mosinë, dashë lut Allahun për vete, ndoshta thot në heshtje, ndoshta nisën të rre fal namaz, ose drejtë e tij eksi për çopos dhe shirçut të sa në masë bova vetësh prigi se dikur në mbrohen si pun. Dini, obligim edhe ijesin një çdo përgjithmonë ndaj të tajit ku askë në sevat. Allahu aleyh. Dini të tallshuni në akademi. Të çaj roz, roz përsëri e çato popundon për kufizuar thotë të rinjet sot bojnë marrveshje, manden afëjoan, edhe mos tejes prapë jo hecin dorë për dora para martesës. Si çan ro falëshini të erin kurozim, ku pa qakë fëqani të nejen feju pa thujen feju e derin kurozim, e derin martes është më rëndësi me dit qka dhe me thonë fejes, qka dhe me thonë martes është më rëndësi e po të këne tradita tona shqiptare kur të bojt fejes e qka dhe me thonë fejes fejes dhe me thonë prindi me javon vajzen djalit Apo Që këtë më Dhe Gjëmë jadon telefon Po Më shku vetë të djali Apo marë djali të kjo Me dikon Me 2-3 dë dëshmitare 5-6-7-8 Ne më në interesën 2 e ma shumë Edhe jabën për hajr Edhe kry Qaj thënë kurorë Që këtë një qa Që është një qa Martesa mësen është rotuni e dorës dytë. Se kur se pun bakllavat e dhëmbelsinë. Na buk humrëm. O melsina nërd, alhamdulillah vetë që anrrëç mamijen. Pra më sot ti bën nga gole hes bark namushplet. Shqollë është për pun, inshallah vetë çaj mësenë. Edhe më sot a dhëmbelsina. Po. Dorës më sunnet pejgamber ka selam sel awali welo bisha banën i dorës më drejt, ni dak, ni qoftë me një dilme. Qoftë pran drejt vogët. Darës mja bën mëse të martohet, bën edhe pa martohet, bën që a ditë të martohet. Ska probleme, në ka kodë saktuar. A nëse të këni o bëtë radit, darësë për para e kanë marë. Tash ka njësë me ndryshu, tash nja rënë me të, një mujtë dë, hajtë të bëjnë aj darësëm. Nuk a dërtaja, po është prisht për unë e kur gjë. Kërësorja neve në interesën, fejesën kur të bënë, praprinë di mja bo për hajrë vaj Por djali më çen atë prezant te baba i çikës. Djali më çen prezant, edhe dy dëshmitarë më çen prezantir. Kush do të qufshën ata? Nuk është kush nga çika, nga djalia jashta, s'është kërcesor. Kush s'është kërcesor veç e dy ata, vënë ritreti baba i katë tit çikës. Edhe ja ja dorën. Djali thot për haj kofçika jam me filania. Dëshmojnë dëshmitarët, ai është kuror. Në vit atë më saktuan mehrin, domethënë çajin me zbeta ta mehrin, me caktumun që ato kanë mujt po si më herët, mujt pak më vonë, po kësore para se më fjetë më vetmu ata dy, dha ata dy më janë burrë gru. Tokry. Ata janë burrë kromo. Çka është korora? E keni çart. A para xajna, më thonë Valla Baba, dënon eçi, po shkem me çiktina. Jo edhe çafira sesa të di plot që shkoj me çikatin apo se kanë gale, po në kokorora. Per çend di familet e dinë se na bënë çaha le. E haram është bllok. Ai zëna është bllok. Tale mirë ata di pse pse nuk shonë edhe me jetë se pak do të bën për hajbre. Pra. Jete taku shkolla, po pra. ti bëu për herë. Ana apo rim bashk. Po, pa, pa jetë së më bashk, po ecën bashkë, po po vjen të shpijem, po pa, vje shpëtani, po vjen shtata ne po. Po mirë, të vesh më braj kodi, ke punësh, për hajër me të dëshmitar dë 2 dë minuta pun. Po. Tërmo bëmu hallad, me net me ti më sminj harab, çka kimse se. Datshinë sot fjalë pe mojna. Ma po vendosur derisa ta kryp shkolla, nëse puna, nëse këtë këtë ta realizojmë ti ta mës marr këtu po. Po mirë, çfarë këtu keni? Po ndryshon gjë. Vetëm se ma bën për herkë vajzën mua në një takim hallall, mësin haram vëllai, s'ka ne më në haram, kura kemi rok të allahut të qet. U tjera rolos kot kështu na. Po mund të jet jepet zakati për xhamin. Është qëllimi garant këtu në këtë pyetje që me financoj xhamin, po më mbajt ok, çao. Po. Për nësejnës me këqyrë paremisht, a jetin Koran do nësurët të taube, kërë i cekë Allah Azogjel të të të lojët se kujt i në bahët zëqati, nuk i ka cekë kërë kënë punën e gjamilave. Pra të rësiju le Maja, kanë thanë në kohërat e vjetra, po kanë kohët fukahat po ka se Baha Nithja dhe Malikë, Shabiju, të të tjirë të mabën, kanë thanë se zëqati nuk ipët në përpronat, shoqërorë dhe të përgjith por je pëtë mbron individuale, personale dhe mëranë ty në të të lojë që i ka cikë Allahën Koran Por, kër i kanë thanë këto fjallë të fetfa, kër i kanë thanë e bëhenike dhe të tjërë ata i kanë thanë në saaza dhe duke bazuar se institucionet publike i manë shtetit, shtetit i manë shkollën, shtetit i manë gjamin ka për dëtyr me i maru gjamin shtetit Përndryshe, çfarë shtet është? Çka bën ai shtet për, për njerëz, për atë popull, nëse nuk ia siguron gjëamin njerëzve? Siguron se ka siguron shkollën, ambëllonte asfaltin. E çfarë shtet është ai? Nuk jauron siguri, nuk jauron shtet, nuk jauron pasori, nuk jauron shëndetit. Shteti shtaja, edhe me të drejt grosh në të minutë boksa, edhe edhe me të rihet për të marrë tatim për çfarë shtet është ai? Ai është shtet, apo veran? Shteti për super popull bë. Populli E er runë shtetin, shtetje e er runë popullin. Shtetje hapë gjamiat, e jam runë gjamiat, dhe ja paguni mamat, shkollën, e mësusat, e nëzonsat. Muslimanve popullet, e në këtë sotë dit, këtë sotë dit, gjamiat me pritë në më nëndërtu shtetin, asë në gjami nuk dërtojt, ku njëveç në Kësovë dhe Zvincër, ku në shumë më në të botës. Apo, dhe ta shë imaginohet, imaginohet nëse Elojna në rahmet të shtetit dhe nuk hape në gjamijat dhe nuk të bojnë mëslimën të në gjamija dhe s'ka haqëllarë, s'ka kush i pagun atë tëre kush kanë dinë Allah, që ka bojt me dinë Zotit që ka bojt me dinë Zotit hup hup, dinë Allah, të vlasni sepse dinë Allah, si më s'ka gjamija dhe haqëllarë, dinë Allah, hup kume dinë Allah, që shambull kume dinë Allah, 50 djetë Shqipri që mbëllën gjamijat Burgasen Haxhllar ju mbyll goja me cil zot. Llak taku me fól, as me qrut vet për dinjt Allahut e me fmij, pe tụt se pe shpionoj në leme dal xhamat. Ku me, me dinj Allah, vetë për 50 vjet. Ku me dinj Allah në Shqipëri. Po më kanë vazhduar edhe 50 tjera ç'është bën. Ti ftesh kënaq. S'mos ke xhamia der Haxhllar dinj Allah të shohët. Po. Si të shohë dinj Allah ta bëjmë shtje krejt. Von shka muslimani. Shka po hataj pra, për atërësye, për me majt dinin Allahot, e kjena farës e kjena farës e tashnë të kam njërë tjetër dhe nëtë dhëndët edhe zëqatë me dhëna për gjamia dhe së dhe këtër filtre me mbajt gjamia, me mbajt të gjëllart me mbajt të alimët anëpse mirë e mirë është që njëri me dhënë pulë vëllënëtare për të zëqatë me qëtë ikun tjetër por për që le juat, le juat me Më dhona për gjamiat, mi ma i gjamiat, mi ma i të stëcionet të shtetit, se tje vakufet që e të këni e për shambullet, ha gjëdharti ju këtu e, për dhe të nejët, ha lejot në amërë në, në zërë. Sepse për mandinën, për mandinën, thjesht, për mandinën. A qëtë efekt të ka zë qatë? Allahu alë. Allah. Ytja rëzë rëzë thotë kështu, selamu alaikum, doktorin dërua. A mundëni të nga të regoni për islamin e vend lindje apo shkon përpara apo e kundërta dhe për rinin ton studentët dhe studentët dhe sa punohet me kë të rinij dhe aktivitet aktivitetet tuaja me ta dhe të shoqatas krenaria Assalamu Alaikum Ka pute Jean o ti ke spaq edhe këtu tonë zgjata me juve Ka çëmëri lasht më ka fone ti kjo E për mirë, le të jetë i përmë. U të s'pefundojnë dhe në kja merë, me najtë në dhejnë sabaj, ju këni që me vetë, me najtë dhe në muja për të këni që me vetë, për këni hëzullar të ju, të le amdullap i Zotit. Për Kosovë atje, e përgjës i vendinën tona, të vendet tona, sigur se këto, falë Allahot, që që thash pak maherët, këtë dinë Allahot përhejtë. Dhe Zotit ka dësh Ko kena mundësim për nuk për dintë Allahut ma shumë. Nuk për, nuk për davet ma shumë. Elham dëllati, Zotit. A i që ka nëjë tërse nëjeve ma shumë. Masë shumë tëjë. Oshë të Ashtë shkerini. Jo se plesht nuk i dojmë, Zotit Mëse dhasht. Plesht. Unë është thëmjë, për shërë thëmje një hjeshia gjami zë vëllare. Ne zë mëkërojnë gjamië. Ne hjeshojnë gjamiët. Zotit Mëse dhasht pa ta anë e pësa ta kanë me shku unë i ditë edhe që në të shku zë atyrë. Vëllaj, djehej së me largje. Kura ka gjumë, a farë djehe. Që të në gjami të e me të më në qyshë të malë, plecë. Së më kanë mërë dë safa për këtë. Kanë shku. Edhe ta, këti kanë mërë shtavetet të të vërgjët. Kanë shku u plecët. Por, in shalla kanë shku në dhe në matë mjërë sesat që kanë të qenë këtë dënja. Qepse, jenë lëllë për këtë dinë shumë rinia është e ardhmja e kemi këmb obligim shumë ndaj tyre dhe ne mundohum foh zot pa turish që është për të mirave të Allahut apo për neve me punë për kitrini me kitrini shumë elvet sant i unë për vete mundohem punë me gjini femërorë më shumë me studentët sepse ne kam di parë më ashtu se më rregulluan njeriu në famër e rregulloi në familje se famra ndikon më shumë familja sesa burri Gruaja është dhryh, oj Pisa, i çka thon dietat. Gruaja mirë, shtëpia mora kët me Amirtullah. Dhe gruaja kët shtëpia është e prështatë, kët çka tjetër burr, ndosht tjetër dhomë si tjetër. Çka donë tjetaj. Edhe hoj me kënaqë. Topa. Ë, pas nëna tjetër burra tjerë më të vëdheshëm. Gjithmonë ka posta për xhaminë, kanë shkuna për xhaminë, kanë kontakte të ndryshme, gratë më të zëluara, më pa kontakte me din. Ma pa këntakëte me haku me qalën Allah, qalën Pegamiret Aleyhi Selam Dhe ka nëvemi informu Dhe në mundohemi nën step Në punu me mërë të rështash ma shumë, ma shumë të më shumë të sa me djem Ani pëse edhe me djem mundohem, po me vajza ma shumë Pra të rështu e qdo vetë Pre që kam shkone që jam këthy Qdo vetë gjatë pëshimit vëror Në imboj në kampinge Dhe detore për studentë Vajza Nuk është tushme që studente, po është me preferuar anë në mbanë viseve shqiptare. Edhe ja vjeku me hëmërë e me pije, me fije të krej, 24 orë, jënë konvekt në bjullur. Dhe tëmë ditë i prejsa bëha, dherën a këshumë ka një gjërata. Ku për dhe të ditë, atyri me mësuhë namazin, natërëshme pak përshimë në dreke, për me hëmër dreke, me mësuhë me në zukuran, me mësuhë punën e punë regullat martesës, fejesës, i shoqësh të në besimit ka pak historija, një shtatë ditë lan brana ditës, e thirrur më sa për ndërshimin e vllazni e tërë, 10 ditë jena 24 orë të angazhuara me çdo më transmision. Mënumë për hak pak dinin Allah, ta zoti. Dhe alhamdulillah për çdo jetë të kërkesa më e madhe. Për sa që dy vitet e fundit jemi të bu me dy afate, 10 ditë plus 10 ditë, sepse numri i madh kërkesat më vaqaft më shumë. Alhamdulillah për zot. Dhe evidente, edhe mua na vjen se sa na dojnë rezultate të shkëlqyeshme. Shumë trajtyn edhe me lohen vallahi në fund. Zot që vjen edhe pa namaz, pa shas Zotin. Pse u namaz me fal, kther me namaz, kther me shamia, me shamia në kry, të shtëpia të veta falallahu ta zot. Elhamdulillah bi zotit. Kur pasoj na mundova, ato janë në pritje dhe jashtë pritjes vallahi. Çdo çtunë që djep për shembull, në pëlhëxëratës, i ra drejt në aeroplan dhe erdha kënd. Çdo çtunë me motra kemë ligjërata, por ti kemi shpitetamë këtu po të vjerë pa drumë pak më vogël se çka gjamij këtu. Edhe të bëhen motrat dhe uim ligjërata, uam mësim Kur'anit, edhe pyetje për djegje, të hallat e dertë më munduam më nai pak, ja ja ja kushtoni kohë motrave. Dhe ditën e shtunë e kemi veç për motra muslimane, për studentë. Për fesajna, se studentë si motra, që studentët që janë, i na kujtuat ti me vëllezëria boni konvekt motrave. Dhe ajë kemi marrë me çara. Konvekt Kubani neza 3 vet katë motra, edhe më ndihmuën pagu, plus asajna edhe me çitifa dërkushtë dorar aty. Edhe më aqvizoi desën e vogla, më mësu ka pavdinën dhe falallahu në fund më dalë me namaz të tanë. Më dalë me namaz krejt. Elhamdullilah për Zotin. As një motër nuk ndodh më ndërna motrin në fund më dalë çu në namaz. As një për çdo vjet motra që na vinë është. Asnjë, wallahi.